Зазвичай, якщо в когось розлучилися батьки, то краще нічого не питати, а то людина розсердиться. Тож я просто мовчу. Ну так, що за книга? Яка книга? Яку так любить твій тато? Мені зовсім не хочеться відповідати. Але Філіп стиснув кулаки, так що стало навіть трохи страшно. Доводиться відповісти. Барон на дереві. І ти її всю прочитала? Не розумію, чому його це так цікавить. Ну так, мені тато прочитав. То значить, ти не сама прочитала? Це одне і те саме. Філіп покладе лікці на кермо і нагинається. Тобі й читає тато, бо ти сліпа? Я відчуваю, як червоніють до самих вух. Я не сліпа. Я хочу взяти на руки отьому Туркарета, щоб піти додому, але він вислизає в мене з рук, і в мене не відразу виходить його намацати. Але ж ти майже не бачиш, так? Я нічого не відповідаю і продовжую нишпорити рукою по землі в пошуках шарфа, але пальці відчувають тільки холодну суху траву. Доведеться просто піти. Я повертаю до будинку. Філіпу вчинив негарно. Я ж нічого не запитала про його розлучених батьків. Позаду чути шум коліс і велосипедного ланцюга, гуркіт велосипеда, що падає, і звук квапливих кроків. «Іди геть!» – кричу я, продовжуючи йти вперед. «Тримай!» Коли хтось каже «тримай», це зазвичай означає, що тобі щось дають. Тому я простягаю руку в туман і намацую теплу тканину. «Мамин шарф!» Мафальда. стурбовано кричить мама з вікна. Напевно, вона вже давно вийшла з ванної. Я інстинктивно хочу бігти до дверей, але раптом згадую, що якщо хтось підібрав щось для тебе, бо ти не можеш це знайти, та ще й чужу річ, яку ти перед тим узяла без дозволу, то треба сказати «дякую». Я зупиняюся посеред доріжки, але бачу лише блакитну пляму, що зменшується з кожною секундою. Мені не хочеться кричати, до того ж мама зверху все бачить. Мафальдо, Додому!» – кричить мама, і я повертаюся до будинку. За секунду до того, як двері зачиняться, я чую веселе цокотіння дзвінка велосипеда, яке продовжує лунати в моїй голові навіть тоді, коли його вже неможливо почути. І я можу тільки здогадуватися, куди ж попрямував його щасливий і вільний володар. Мені хочеться гукнути його і попросити покатати мене на багажнику. Я так давно не каталася на велосипеді, та й не бігала з усіх ніг теж. А ось Філіп повільний. У нього чудові окуляри, і він може їхати куди завгодно. Мені ж судилося відбувати покарання, як ув'язненій, тільки моя решітка не із заліза, а за сірого туману і в моїй камері. Немає нікого, крім мене. Я входжу у свою кімнату, не знімаючи куртки, завалююся на ліжко і відкриваю зошит. Я відкриваю його на другій сторінці, де написано «Найважливіше» і закреслюю рядок «Не бути самотньою». Сьогодні вранці на моїй парті з'явилася складена в записка. Коли я її помітила, мені здалося, це гігантський метелик. Але добре поміркувавши, я зрозуміла, що таке просто неможливо. Для метеликів у грудні надто холодно. Вони розлетілися або сховалися, а можливо стали частиною дерева, як моя бабуся і велетень із черешні. Я ніколи не отримувала записок. Варто тільки нашій вчительці повернутися до дошки, як усі одразу ж починають передавати записки. Вже не знаю, що таке важливе їм потрібно сказати одне одному. Мені записок ніхто не передає. Я сиджу на першій парті, бо погано бачу. І якщо сісти далі, то зовсім нічого не розгледжу і не зрозумію, що задано додому. Але хоч мені і не передають записок, я чую, як вони шарудять у мене за спиною. І інколи зім'ятий папірець потрапляє мені в спину і падає на підлогу Одного разу я нахилилася, щоб підняти такий Але вчителька не помітила і не кричала на мене Бо подумала, що це я пишу і передаю записки Усі інші зашипіли на мене Тож після цього випадку я вирішила не звертати уваги на ці папірці Але сьогоднішня записка Точно для мене. Вона лежала на моїй парті, як метелик, що розкрив крила. На перерві я побігла в туалет прочитати записку. Не хотіла, щоб мої однокласники бачили, що я її читаю. Соромно, якщо вони побачать, адже це дуже особисте. Щоб прочитати навіть великі літери, мені потрібно піднести аркуш до самого обличчя. Як роблять бабусі в супермаркеті, які не можуть розгледіти термін придатності масла? Але я то ще не старенька. Тато купив мені лупу і сказав, що я тепер як Шерлок Холмс. Це такий сищик із книжки, про нього навіть фільм «Я». Але я соромлюся діставати лупу, коли на мене дивляться. Тому я замкнулася в жіночому туалеті, її дістали з кишені записку та лупу. На листку було написано ти червонієш, коли тобі ставлять запитання. Ти моя принцеса. Ні, моя баронеса. Глава дев'ята. Ходити бордюром і думати, що якщо впадеш, потонеш у лаві, і тебе ж жируть крокодили. Узимку черешня на шкільному подвір'ї Зовсім негарна. Сухе листя розлітається, наче метелики, а велетень, що живе у стовбурі, ховає квіточки всередині, щоб укриватися рожевою ковдрою. Без листя я майже не можу розгледіти черешню здалеку. На щастя я чую, як свистить стела, і тому розумію, я майже прийшла. Хоча знаю, що тато все одно про це і так мені скаже. Спочатку я була Занадто маленькою, щоб уходити до школи без тата А тепер через туман в очах Мене взагалі нікуди не відпускають без дорослих Якби оцімо туркарет був песиком кшталт такси Козімо Насправді такси була не його, а Віоли То він міг би стати моїм поводирем Треба спробувати видресувати його Щоправда, він не надто розумний Але я все одно його дуже люблю і крім того, він завжди і чекає на мене біля школи. Тільки в мене є такий кіт. Коли дзвонить дзвоник, ми всі маємо вишукуватися в колону подвоя і триматися за руки. Але мій клас розбігається в розтіч, тож учителька не встигає вгледіти, чи всіх розібрали батьки і хто з ким пішов. І Стела зазвичай проводжає мене до самої хвіртки. Мої батьки просили не відпускати мене одну. Але сьогодні її чомусь немає на місці. Я заглядаю в будку і питаю, де вона. У будці сидить наш старий кошлатий охоронець, вічно забрудненій томатним соусом футболці. І каже, що Істела взяла вихідний. Перевіритися. Як саме вона зібралася перевірятися, він відповісти не зміг. І навіть не запитав, чи проводити мене до хвіртки. Цей охоронець, Вічно сидить у буці і варить каву, на дітей йому начхати, хіба що хтось розіб'є коліно. Тоді він протирає ранку спиртом і приклеює пластир, від чого стає тільки болючіше. Я виходжу за ворота і одразу зупиняюся. Маму і тату хочуть, щоб я чекала їх біля воріт. Іноді вони трохи запізнюються. Бо працюють у сусідньому містечку, і щоб встигнути за мною до школи, їм потрібно гнати на повній швидкості. Біля школи нікого немає. Шкільний автобус поїхав, інші діти розійшлися разом із батьками. Повз мене проноситься кілька хлопців на велосипедах, і мені здається, що серед загального гамору я чую знайоме трьонкання дзвінка. Від різнобарвної рухомої плями Відокремлюються плямочка менша, і я впізнаю звук гальм і блакитну куртку. Привіт. Привіт. Батьків чекаєш? Як завжди, я відчуваю теплий дотик м'якого друга, що треться об мої ноги. Нагинаюся і беру на руки оттьємо туркарета. Не знаю чому. Недовго думаючи, я повертаю до будинку. Взагалі-то ні. Я чекала кота. Філіппо гладить, оці туркарета по голові, але я проходжу пуз і прискорюю крок, тож він скоро залишається позаду. Мама страшенно розсердиться, не знайшовши мене біля воріт, і, напевно, вирішить, що мене викрали, але я йду вперед, як ні в чому не бувало. Нехай Філіп думає, що я щодня ходжу додому сама, тож я намагаюся робити вигляд, що все як завжди – і триматися спокійно, якщо я не встигну дійти додому, перш ніж з'являться мама чи тато, який дурний вигляд я матиму в його очах. Тож замість того, щоб іти попрямій, я одразу повертаю праворуч і йду до наступного повороту. Позаду мене знову чується скрип велосипеда. «Навіщо ти так ідеш?» – запитую він, повільно крутячи педалі. Я й забула, що він чудово знає, де я живу. По-моєму, ти зараз загубишся. Давай проведу. Дякую, не треба. Не розумію. Навіщо він мене переслідує? Може, хоче кота відібрати? Здається, йому дуже сподобався оцьому туркарет. Треба повернутися на дорогу, якось відв'язатися від Філіпо. Але я відволіклася і вже не пам'ятаю, куди треба звернути. Я намагаюся прочитати покажчик, але замість літер на таблиці... Розповзаються маленькі мурахи. Філіппо все ще їде за мною. Я ж казав, загубися. Давай підвезу. Не треба. Ти що, не хочеш додому? Ні, я хочу прогулятися. Тут мені спадає на думку дивна гра. Я встаю на бордюр і повільно йду вперед. Філіпо слідує за мною. Ти чого? Що це ти робиш? Граю. У що? У цій грі потрібно йти вперед по одній лінії. Якщо оступишся, то впадеш у лаву, і тебе ж жируть крокодили. Які ж у лаві крокодили? Вони там не виживуть. Ну і що? Це ж не справжня лава. Але якщо впадеш, програєш. І скільки треба так іти? Не знаю. Скільки зможеш? «Як нерозумно!» Філіппо тисне на педалі їде геть, навіть не попрощавшись. «Ну ось, я виставила себе дурепою і до того ж загубилася. Я продовжую звертати в різні провулки, на випадок, якщо Філіппо ще спостерігає за мною або захоче повернутися. А так він подумає, що я і справді гуляю. Зовсім випадково я раптом виходжу до свого будинку». Минула година відтоді, як закінчилися уроки. Якимось чином я точно знаю, скільки часу минуло з того чи іншого моменту. Щоправда, зараз мені це не допоможе. Біля під'їзду вже стоїть мама і говорить з телефоном. Побачивши мене, вона кидається назустріч, ледь не падає на коліна і обнімає мене так міцно, що я ледь можу зітхнути. Ми мало з розуму не зійшли. Слава Богу, все гаразд. «Куди ти пропала? Що сталося?» Тато швидко спускається до дверей і теж міцно мене обіймає. «Я не можу сказати, що сама пішла від воріт, бо тоді мене сваритимуть. Батьки дивляться на мене злякано і доводиться сказати правду. Точніше, напівправду. Мені хотілося самій діти до будинку, але я заблукала. Вибачте, будь ласка. І я теж роблю сумне і стурбоване обличчя». Зазвичай це працює. Але не цього разу. «Скільки разів ми тобі казали, щоб ти чекала нас біля школи?» – вибухає тато. «Ти не можеш іти сама. І прекрасно це знаєш». «Джованні!» – м'яко втручається мама і кладе руку татові на плече. Вона завжди так робить, якщо тато злиться. Так вона хоче його заспокоїти. Ще іноді вона каже просто «Джованні!» Милий тато повертається додому, бурмочучи собі під ніс і голосно стукаючи червиками по сходах. Ми з мамою теж ідемо нагору, і вже на сходах я відчуваю запах своєї улюбленої піци з сардельками. Я біжу на кухню разом із мамою і хапаю величезний шматок. Мама не заперечує, хоча я дуже її налякала. Татові теж дістається великий шматок, але він навіть не каже спасибі кладе руку мамі на зап'ястя, поки вона стоїть над його тарілкою з тацею і дерев'яною лопаткою. У цю хвилину мама і тато виглядають як найкращі друзі. Настає вечір. Я вдягаю блакитну піжаму і обіймаю отімо туркарета. Потім визираю з вікна, але не пускаю кота на підвіконня. Я висовуюся назовні. І тут моє серце ледь не виривається з груди від жаху, і стукає, як скажена, під м'якою тканиною піжами. Я більше не бачу полярної зірки. Місяць висить високо і світить, наче величезний ліхтар. Але полярна зірка, яка зазвичай перебуває поруч із ним, зникла. Я більше не можу її розгледіти. Я хочу покликати маму і розповісти їй, що вогник Христа згас, але потім вирішую, що краще їй про це не знати. Я мружуся і дивлюся спочатку одним оком, потім іншим. Але нічого не змінюється. Темне небо, як і раніше, залишається синім і гладким. На ньому немає жодної хмаринки. Зовсім інші хмари застеляють від мене світло полярної зірки. Попрошу на Різдво, чарівний ліхтар, який показує на стелі зоряне небо. Так я ще зможу побачити п'ять чи шість зірочок, а можливо навіть 15 чи більше. А зараз я знаю, чим зайнятися. Беру свій зошит, я перегортаю його і викреслюю рядок. Ходити бордюром і думати, що якщо впадеш, потонеш у лаві, і тебе з'їдять крокодили. Козімо, коли ж мені чекати від тебе допомоги? «Ти знаєш, останніми днями мені здавалося, що ти мені вже допомагаєш, навіть не знаю, як так вийшло, але тепер у мене неприємності, одна за одною, і це означає, що ти не зі мною, ти граєш у шахи з бабусою, влаштувавшись на гілці черешні, і тобі немає до мене жодного діла, тобі тепло, у тебе хутряна шапочка, а я зовсім одна». Потрібно рятуватись від чудовиськ, що тягнуть до мене свої темні лапи. Але якщо вони мене зловлять, що зі мною буде? Козімо, можливо, ти це знаєш? Ти мені розповісти? Глава Десята. Коли ж боротьба закінчиться? Різдво. Ледощ, Як це огидно. Шум дощу такий сильний, що жодних інших звуків не чути. Я стою біля вікна у своїй кімнаті і дихаю на скло, а потім малюю пальцем зі ручки і відчуваю чолом холодне скло. Мені здається, я десь далеко-далеко, а дощ стукає мені просто в серце. Спочатку я навіть не чую, як мама кличе мене відкривати подарунки. Я її помічаю тільки, коли вона підходить зовсім близько і доторкається до мого плеча. І тут я згадую, що так і не попросила подарувати мені чарівний ліхтар, щоб дивитися на зірки. Ранок... Уже добігає кінця. І скоро мені доведеться вдягнути сукню в біло-рожеву клітинку, від якої рябить в очах, і йти до тітки і дядька. На щастя, там буде Андреа і його дівчина Равіна. З ними хоч поговорити можна? Я намагаюся не дивитися на сукню, розкладену на моєму ліжку, і йду за мамою у вітальню. Наша єлинка, якимось дивом, ще жива. Мої батьки не вміють доглядати за рослинами. І в ялинки, яку ми посадили біля входу в дім, щоб вона росла під сонцем, вже багато сухих гілок. А хвоя пожовкла, і, здається, навіть легкі скляні кулі на такі гілки вже не повісиш. Зісковзнуть, і все. Але ж продовчиня нас запевняла, що ялинка протримається до весни. Щоправда, отімо туркарет, Примудрився написати в підставку з водою. Я цього не помітила, але запах дуже відчувається. Я сідаю на килим біля ялинки і обнюхую подарунки. Здається, вони не постраждали. Пізно ввечері тато поклав їх під нижні гілки. Він думав, я вже сплю. Але як тут заснеш, коли настає різдво? Що справді добре, так це те, що Різдво настає для всіх, навіть для таких, як я. Хто бачить, тільки місяць. Мама кладе мені в руки свій подарунок. Маленьку золоту коробочку з величезним червоним бантом. У ній навушники і маленька флешка з музикою. «Я вже завантажила всі твої улюблені пісеньки», – каже вона. «Який гарний подарунок! Я навіть не очікувала. А книжки туди можна завантажити?» – запитую я. Мама дивиться на тата. Він нахиляється до мене. «А ти звідки знаєш про аудіокниги?» – дивується він. «Мені вчителька розповіла», – відповідаю я. «Тато гладить мене по голові, ніби я отімо туркарет. Я завжди гладжу його саме так». Виявляється, це дуже приємно. А які б книжки ти хотіла завантажити? Я дивлюся на тата і поправляю окуляри. Твою улюблену книжку. Добре, усміхається тато. Дай трохи часу, я скачаю і завантажу. І потім він простягає мені свій подарунок. Він набагато більший, ніж мамин, і виглядає м'яким. Я повільно його розгортаю, сподіваюся, це не який-небудь светр. Наші родичі вічно дарують мені одяг немого розміру і думають, що мені подобаються несмачні кольори. Але сказати, що я ненавиджу такий кольор, не можна. Це невічливо. Тому що разу, коли ми йдемо в гості до родичів, доводиться вдягати на себе ці жахливі речі. Але татів подарунок – це не светр. Я витягую з розірваної обгортки дуже яскраву ковдру і розгортаю її на підлозі. Вона складається з вовняних квадратів різного кольору – жовтих, яскраво-рожевих, зелених, дуже красивих і яскравих. Я прасую ковдру, вона дуже м'яка, не те, що колюче сведри, і схожа на шовк. Мені хочеться тут же в неї загорнутися і, лежачи на килимі, нескінченно слухати дощ. Хто б міг очікувати такого подарунка від тата? Здається, тату відчув моє здивування, бо він сідає поруч зі мною і каже, що насправді це подарунок від бабусі. Вона віддала його нам, щоб ми передали його тобі на десятий день народження. Бабуся дуже довго в'язала цю ковдру. Почала її незадовго до того, як її забрали в лікарню. Вона дуже хотіла встигнути. Бачиш, вона з десяти квадратів. Пам'ятаєш, як ми з тобою возили її в лікарню? «Так», – відповідаю я, утупившись на ковдру і намагаючись не дивитися на тата. «Але чому вона не зробила вісім квадратів?» Так би вона зв'язала його набагато раніше. Коли вона переселилася в дерево, мені вже виповнилося вісім. Ти ж знаєш, як бабуся любила сюрпризи. Їй не хотілося відразу видавати всі секрети. Вона хотіла, щоб ти згадала про неї саме в цей день народження. Вона хотіла до нас повернутися? Ну, загалом так. Я дуже рада. Так рада, що навіть б віддати подарунки мамі і татові, хоча це лише мої малюнки, портрети, які я потайки намалювала, скопіювавши обличчя батьків з їхньої весільної світлини, що висить у нас у коридорі в зрівній рамці. Увечері покладу портрети їм на подушки. Коли я переодягаюся до вечері з родичами, мені спадає на думку дивне відкриття, «Але ж сьогодні не мій день народження, а різдво!» Мама і тато переглядаються і відповідають. «Нам не хотілося відкладати ще на два місяці. Ми дуже хотіли зробити тобі сюрприз. Так складно втриматися. Вони сидять зі мною ще кілька хвилин і потім починають розгортати свої подарунки». Я відкриваю рота і хочу сказати, що я прекрасно розумію, чому вони подарували мені ковдру заздалегідь, тому що хотіли, щоб я її побачила. Я натягую ковдру на плечі, і з неї падає кілька різнокольорових ниток. І тут мені спадає на думку інше питання. А коли я опинюся в повній темряві, ви відправите мене до різнобарвної школи? Мами і тато миттєво завмирають. Вони не знають, що відповісти. Равіна сьогодні шалено красива. Вона заплила косу, яка в неї майже до пояса, і нанесла яскраво сині тіні. На ній проста гарна сукня, а не сарі. І вона пахне церквою, хоча вона не нашої віри. Вона пахне, як білий дим, що йде від кадила під час служби. Равіна кидається мені назустріч, обіймає і одразу ж вручає подарунок. Плакати з зображенням птаха, що ковтає жабу. Жибеня вже лежить у птаха в роті, але птах не може його проковтнути, тому що жабеня вчепилася йому в шию і тримається щосили. З вигляду птаха зрозуміло, що він дуже хоче з'їсти жибеня але в нього ніяк не виходить. Під картинкою напис «Ніколи не здавайся». Що це означає? Те й означає «Не варто здаватися, потрібно боротися, як це жабиня». Але ж його вже з'їли. а Взагалі-то ні, Мафальдо. «Поки не з'їли», відповідає Равіна, клацуючи мене по носі. «А коли боротьба закінчиться? Коли хтось із них програє? А, як думаєш, хто здасться першим? Равіна роздивляється картинку. Насправді, це не важливо. Важливо те, що потрібно боротися. Я підношу плакат якомога ближче до обличчя, щоб краще його розглядіти. Схоже, жабиняті доводиться не солодко. Його голова вже десь у дзьобі, а лапки незручно звисаються донизу. Так, схоже, погані його справи. Отже, ти б голіла опинитися в шлунку птаха? Ні, ні за що. І що тоді робити? Все ясно. Потрібно ніколи не здаватися. Дякую. Увечері я повішу плакат. У себе в кімнаті. Глава одинадцята. Я знаю, що робити. Мама одягає туфлі на підборах тільки двічі на рік. На річницю весілля, хоча зазвичай ми відзначаємо її у себе вдома, і мама готує сама. І 31 грудня, тобто сьогодні, Ну і ще коли ми йдемо до лікаря. Я чую, як вона цокає туди-сюди кухнею, ставлячи на тацю келихи і вазочки із закусками, які вони щойно приготували разом із татом. Мені дали пляшечку фанти і відправили в кімнату одягатися. Мама вплила мені у волосся стрічки зі стразами і пшикнула своїми парфумами. Як на мене, запах занадто різкий, але він все-таки мамин, і тому він мені подобається. Уже у своїй кімнаті я встала перед дзеркалом і спробувала заховати стрічки у волосся. Я знаю, що мама і тато хочуть поговорити про щось без мене, тому що вони зачинили двері і почали перешіптуватися. Мені хочеться підслухати, про що вони говорять, хоч я і знаю, що це недобре. Я тихо крадуся до дверей у кухню. Мамині підбори все ще цокають по підлосі. Я завмираю, прислухаючись до голосів. «Якийсь час нам усім буде важко», – каже мама. Чути скрип стільця, тато встає і теж починає ходити кімнатою. «Ти впевнена, що так треба?» «Так, абсолютно. Може, почекаємо ще?» «Чого тут чекати?» Дуже скоро все стане зовсім погано. Я маю бути з нею весь день. З нею, тобто зі мною. Я чую, як батьки зітхають. Усі келихи вже розставлені по місцях. Ти повідомила начальству? Я їм натякнула, сказала, я і так часто відпрошуюся до лікарів і порушую розпорядок. На більше вони не згодні. Кажуть, вони готові виплатити мені непогану вихідну допомогу, якщо звільнюся. Звільнюся? Що це означає? Ну що ж, будемо сподіватися, так воно і буде. З якого числа? З 1 лютого. Ну гаразд, напевно так буде краще. Доведеться мені напружитися. І крім того, пора вже подумати про переїзд. «Що ж задумав тато? Який ще переїзд? Думки в моїй голові проносяться, немов тисячі маленьких метеликів, що зірвалися з гілки черешні. Я сходила в агентство і записала кілька адрес. За понеділка можемо дивитися квартири». «Ти їм сказала, що нам потрібно без сходів. «Так, і озвучила наш бюджет. Тут я не витримала». І чхнула, а на кухні запанувала тиша. Мафальдо, ти готова? Так, мамо, відповідаю я і виходжу в коридор. Ну, тоді пішли. Уже 12:45. Мене вклали у тітки не ліжко, а дорослі сидять у вітальні, п'ють зі стопок і про щось розмовляють. Я не сплю, я все думаю про те. Що почула в коридорі? «Значить, вони хочуть переїхати. І що ж мені тепер робити? Як мені жити, якщо з мого вікна не буде видно місяця? Не буде видно старого бабусиного будинку? Не буде знайомих сусідів? А якщо отіму Туркарету зовсім не сподобається новий дім? Він уже звик тут і може не захотіти переселятися в нове житло». Я маю цьому завадити. Поруч із ліжком лежить мій рюкзак, у якому зібрані речі на завтра. Я поклала туди пенал, альбом для малювання і плеєр. Я намацую його в темряві, одягаю навушники, їм натискаю круглу кнопку. Я вибираю улюблену татову книжку. Гучний, упевнений голос продовжує читати з того самого місця, де зупинився. Здається, ніби читає якийсь старий. «Куди ти?» Через скляні двері ми побачили, як він бере свій трикутний капелюх і маленьку шпагу. «Куди треба?» Він помчав у сад. Трохи згодом ми побачили через вікно як Козімо підіймається на дуб. Я натискаю на паузу і схоплююся з ліжка. Те, що треба. Я теж маю піти жити на дерево, як Козімо. Я залізу на черешню і з вікна зможу стежити за тим, що проходять на уроці. Я сховаюся в гілках і ніхто мене не побачить. Але треба квапитися. Зовсім скоро я залишуся в повній темряві і не зможу принести до черешні все необхідне, мені потрібен план. Я беру аркуш паперу, дістаю пенал і знову вмикаю запис. Одягнений і зачесаний він був з усією ретельністю, бо на вимогу батька в такому вигляді зазвичай з'являвся до столу, незважаючи на свої дванадцять років. «Трикутний капелюх, напудрене волосся, зав'язана стрічкою косиця, мережевна краватка. Я натискаю на паузу і починаю складати список. Треба подивитися, що означає «напудрене волосся». «Лент у мене, скільки хочеш». Переходимо до наступного пункту. Глава дванадцята. Сорок метрів. Побачити, яким я стану, коли виросту. Казанок для готування. Матрац для ночівлі. Плеєр. Бабусина ковдра. Ручки, зошити, олівці. Парасолька на випадок дощу. «Мафальдо, ти що там робиш?» Я ховаю листок зі списком потрібних речей у зошит. Вчителька чудово все бачить, адже я сиджу на першій парті, але вона робить вигляд, що нічого не сталося. Вона просто каже, що я маю бути уважнішою на уроці. Я беру олівець із гумкою-динозавром, який мені подарувала лікарка, і прикидаюся, ніби збираюся писати, а вчителька знову відвертається до дошки. «М'язові волокна...» Поділяються на довгі й короткі м'язові волокна. Кому яке діло, короткі вони чи довгі? Я вже не слухаю, але краєчку мока все ще дивлюся на вчительку, щоб себе не видати, і подумки повторюю свій список. Казанок для готування. Ну, ось, я зовсім не подумала про те, як буду харчуватися. Для початку, Можна прихопити невеликий запас. Друга проблема – як спати. Потрібно затягнути наверх який-небудь матрац і розмістити його на сусідніх гілках. У К'яри є хороший матрац. Її батьки купили його, коли їздили на озеро. Звісно, минуло вже чимало часу, але, сподіваюся, він нікуди не подівся. Може, вони навіть новий прикупили? Вони дуже багаті. Не знаю, правда, чи погодиться К'яра його віддати. Навряд чи. Ми вже не такі близькі подруги. Доведеться позичити без попиту. Робін Гуд теж так робив. Він грабував багатих, щоб поділитися з бідними. У К'яри повно всього, а в мене, вважай, майже нічого немає. Адже я житиму на дереві зовсім одна. Якби я була старшою... Я могла б сама все купити, але я не можу чекати, поки підросту, бо темрява росте швидше за мене. Я озираюся на всі боки і намагаюся зрозуміти, хто ще з мого класу досить багатий, щоб я могла щось у нього позичити. Доводиться обернутися, але вчителька зайнята малюванням м'язів. Однокласники не помічають, що я за ними підглядаю. Усі теж щось малюють. Але можу посперечатися, вони не змальовують м'язи з дошки. У Кевіна, який сидить прямо за мною, у руці не червоний олівець, а зелений. Напевно, він малює своїх улюблених драконів і змій. Він мріє завести змію, але її не так просто купити. І грошей у нього немає. Я вже не розрізняю облич за ним, але відчуваю, що на задніх рядах щось відбувається. Там якесь пожвавлення. Здається, К'яра і Мартіна жартома сказали, що поцілуються з хлопчиками з передньої парти, Крістіаном і Лоренцо, і всі захихотіли. Крістіан, до речі, багатий. У них є басейн, і щороку він приходить до класу з новим модним рюкзаком. За партою біля вікна хтось голосно чхає. «Яка гедота! Ти обслюнявив мені зошит!» Берещить Франческа, яка рік тому приїхала в наше місто з Сицилії. Бідолаха, їй не пощастило. З нею сидить Альбертіно на прізвиську Чітчю. Незенький і товстий хлопчик, червоний, як повітряна куля. Він постійно щось жує. Навіть мені звідси видно, що на зошит Франчески потрапили крихти хліба, шматочки салату і плями майонезу. Так уже чхнув, так чхнув. Вчителька підходить до парти і вимагає, щоб Чичо прибрав за собою. Вона вичитує Чичо за те, що той їсть на уроці і дістає з-під його парти красиву коробочку для сніданку. Усі починають реготати. Коробка така ж червона і гладка, як і він сам. Я вже бачила такі коробочки. У них їжа довго зберігається теплою. Тату ходить із такою на роботу, але в нього вона не червона, а зелена. Така коробочка дуже знадобиться на дереві. Але я не можу взяти татову. Йому ж треба ходити на роботу і якось харчуватися. Доведеться позичити в вчичо. А шкода, адже він зовсім небагатий. Але зате він уже не їстиме під час уроку. Вчителька все ще вичитує вчичо. Чудово. Я можу знову витягнути листок зі списком і записати те, що придумала за час уроку. Усі збирають рюкзаки, щоб йти додому. Тут лунає стукіт у двері, і входить Естела. Вона так і не сказала мені, де вона була і що перевіряла. Тебе це не стосується. Ось усе, що вона відповіла на моє запитання. Але потім, розуміючи що я просто так не відстану, додала «Я просто ходила до зубного, їм занадто багато цукерок». Я посміхнулася, адже за стелою неможливо довго розмовляти про серйозні речі. З нею весь час весело. «Діти, подивіться на мене! Увага! У вашого класу планується екскурсія!» Запишіть у щоденнику час і місце відправлення автобуса. Я зовсім забула про те, що наш клас має поїхати на екскурсію в сніговий ліс. Мені пощастило. У поїздку багато хто, напевно, візьме речі, які мені знадобляться дуже до речі. Я швидко записую домашнє завдання в щоденник, злегка його прочинивши. Усі мої думки про майбутню прихоту. естела стоїть і чекає поки вчителька розпишеться на сторінці вона дивиться на мене і хитає головою зайдино до мене потім я перевірю як ти все записала шепоче вона і я йду йду хоча іноді естела дивиться на мене з незадоволеним виглядом або поводиться так ніби як кошеня яке нашкодило Напевно, саме тому мене до неї тягне. Вона не вдає, що все гаразд. А ось тато і мама прикидаються, що все як завжди. А вчителі, однокласники, всі навколо мене прикидаються. Тільки Естела й Отімо Туркарет поводяться чесно. А для мене це дуже важливо. Ну і, звісно, Естела розповідає мені багато історій. Ось чому мені... Теж дуже подобається проводити з нею час. Цього тижня ми читаємо книгу Серце. Естела каже, вона надто соплива, але мені дуже подобається головний герой Гароне, особливо коли він бере чужу провину на себе, і вчитель розуміє це, зазирнувши йому в очі. Це не ти, каже вчитель, і Гароне сумно повертається на місце. Він показав себе. Справжнім героєм. Я кидаю портфель під стіл і залажу в крісло вертушку. Щоб розкрутитися, я відштовхуюся руками від столу і торкаюся кінчиками пальців нашої книжки. Крутячись у кріслі, я хапаю книжку і підношу її просто до обличчя. Оскільки поблизу нікого немає, а істела зайнята копіюванням оголошення, я дістаю з кишені лупу і роздивляюся прізвища автора. «Едмондо де Амічіс. Італієць». Естела риється моїй папці в пошуках щоденника, відкриває його на потрібній сторінці та простягає мені клей-олівець. «На, переклей сама, якщо зможеш». Я починаю розмазувати клей по аркушу і поглядаю на неї. «Естело, а в Румунії є письменники?» «У Румунії? Звичайно, є». Чому б їм там не бути? А чому тоді ми ніколи не читаємо румунські книжки? Естело усміхається яскраво-рожевими губами, і я дуже радий, що ми знову разом. Ти знаєш, яка найвідоміша румунська книжка? Про графа Дракулу. Я так різко підхоплююся зі стільця, що він від'їжджає назад. Про Дракулу? Він що, Румун? Я думала, він в Англії жив. Естела сідає на стілець, кладе руки на коліна, і усміхається мені такою страшною усмішкою, що я відчуваю, як по шкірі побігли мурашки. Але це навіть приємно. Я люблю страшні історії. Ні, він жив у Трансильванії. Це частина Румунії. Його ім'я в перекладі з румунської означає, «Син диявола. Коли я була маленькою, бабуся часто розповідала про нього, і мені було дуже страшно. Але сама історія Дракули дуже цікава». «Естело, будь ласка, розкажи мені про Дракулу так, як тобі розповідала твоя бабуся. Ну, будь ласка». «Тобі подобається, коли страшно?» «Так». «А чому?» «Не знаю. Тобі теж подобалося». А ти знаєш чому? Тому що, коли мені страшно, я точно знаю, що я жива. Тільки живі відчувають страх. І в мене так, відповідаю я, хоча достеменно не розумію, про що вона говорить. Але Істела не може сидіти зі мною в школі до вечора. Вона бачить у віконце, як під'їхала мамина машина і ледь не силою вручає мені портфель. «Сьогодні вже не встигнемо. Іншим разом». «Мафальдо, мало не забула. Я хотіла тебе запитати, чи зрозуміла ти, що для тебе найсуттєвіше, найважливіше». Естела стискає мою руку, а я дивлюся в землю. Я відчуваю, вона хоче зазирнути мені в очі. «Ти обов'язково маєш це зрозуміти». «Це дуже важливо!» «Окей, можна я розповім тобі про це потім?» Ми спускаємося сходами. Вдалині я помічаю червону пляму, мамину машину. Естела відпускає мою руку. «Звичайно, можеш. У тебе ще є два чи три місяці». Я залажу в машину. Мама відразу починає говорити... Але я сиджу і думаю про те, що почула від Естели. Так, часу в мене майже не залишилося. Тут Естела права. Якщо це так, вкрай важливо, щоб вона говорила мені тільки правду, навіть якщо іноді дуже хочеться, щоб правди в її словах було поменше. Виявляється, тато теж удома заїхав пообідати з нами, але, як з'ясувалося, не тільки тому. «Сюрприз!» – кажуть батьки, і розпливаються в усмішках. Я притискаю до себе отімо туркарета і заштовхую йому до рота шматочок тунця, який мені зовсім не подобається. Тут уже тато перестає посміхатися і лає мене. І я згадую, що він давним-давно не читав мені свою улюблену книжку, бо якби він читав її, наприклад, «Учора ввечері» то пам'ятав би, що не варто примушувати дітей їсти все підряд, бо вони втичують із дому і оселяться на дереві, як Козімо, коли його змусили їсти равликів. Я засовую в рот шматочок риби і уважно дивлюся на тата. Його обличчя розпливається переді мною, як майже все, на що я дивлюся більше секунди. Тут я уявляю на ньому кучеряву перуку, і мені так і хочеться розсміятися – тому що, напевно, мій тато і барон, тато Козимо, дуже і дуже схожі. Я хочу якнайшвидше опинитися у своїй кімнаті, щоб обміркувати плану втечі на дерево. Але мама кличе мене і тягне до ванної, заплітає мені тугі косички і каже, що ми маємо піти де інде. І ми йдемо дивитися нашу нову квартиру, маленьку на першому поверсі. З крихітним садком і без сходів, які хотів тато. Я дивлюся у вікно з кімнатки, яка стане моєю, і бачу стіну сусіднього будинку. Кухня, щоправда, дуже велика і світла, все блищить, але дуже чути, як човгують капці сусідів із верхнього поверху, а крім того, на будинку прикріплена табличка. Домашні тварини на територію не допускаються. Мама з татом запитують, що я думаю про нову квартиру. Але я мовчу. Я думаю тільки про те, як би скоріше звідси піти. Уже вдома тато прощається з нами. Йому пора повертатися на роботу. Я виходжу помахати йому рукою на прощання і вішую на ручку дверей своєї кімнати табличку «Не турбувати», яку мені подарував Андреа. На ній група «Бітлз» Він привіз табличку з Англії, коли їздив на стажування. Я дивлюся по сторонах, як нещодавно під час уроку. От йому туркарет спить на бабусиній ковдрі, розстелені на моєму ліжку. Насправді він зовсім не спить, тому що коли я повертаюся до нього, він піднімає голову і бурчить, сподіваючись, що його погладять. Коли я дивлюся на нього, я раптом згадую картину з книжки яку мені читали в дитинстві. На ній двоє хлопчиків зібрали речі у вузлики і попливли з дому на плоту. Я теж можу зібрати всі речі в бабусину ковдру і зав'язати її у вузлик. «Чудова ідея, от цим туркарет», – кажу я. Я витягую ковдру з-під кота. Він ледь не скочується з ліжка, але в останню мить чіпляється кігтями за ковдру і невдоволено нявкає. А я розстеляю ковдру на підлозі. Вона досить легка, тож, напевно, я зможу її зав'язати і забрати. І водночас вона міцна, тож всередину поміститься багато всього. Я починаю складати речі в ковдру. Сховаю її під ліжком... І коли зберу все, що потрібно, залишиться тільки зв'язати все у вузол і заховати в шкільний рюкзак. Добре було б, звісно, повісити вузлик на палицю, але так я одразу видам себе. Хто ж ходить до школи з палицею і вузликом? Адже мені доведеться прикинутися, що я йду до школи, а замість книжок і зошитів засунути в рюкзак речі, які знадобляться для життя на дереві. Чудовий план. Я дивлюся в дзеркало, думаючи собі підморгнути, але бачу тільки неясно рухливу тінь. Тоді я дістаю зошит з-під подушки і відкриваю на другій сторінці. Побачити, яким буде моє обличчя, коли я виросту. Окуляри мої тут же запутівають. І я ледь встигаю закреслити ці слова, перш ніж туман огортає і все навколо, і всередині мене. «Козімо, чому ти мені ніяк не допомагаєш? Скоро я житиму з тобою і з бабусею на дереві. Мені потрібен тільки якийсь знак від тебе. Ти не забув? Ти дістався по деревах аж до іспанських володінь. А мені як бути? Адже тут у нас не так багато дерев, як у тебе в Омброзі. І мені доводиться в усьому покладатися на себе». «Дуже скоро у мене день народження, і я вже уявляю, яке свято зможу влаштувати на дереві. Розвішую кулі на гілках, спечу великий пиріг із варенням за бабусиним рецептом, увімкнув гучну музику, що наче торкається твого обличчя, і при звуках якої серце готове вибухнути. Ти мені допоможеш усе влаштувати, а? Козімо!» Глава 13. Є чорні маслини. Співати в музичній групі. У шкільному театрі сьогодні концерт, і ми з мамою зайшли послухати, як учні мого двоюрідного брата грають на гітарах. Мені дуже подобається музика, бо бачити для цього зовсім не обов'язково. Мама мріяла, щоб я грала на якомусь інструменті, але я не захотіла вчитися, а відколи я вперше побачила туман, це стало просто неможливо. Ноти, наче чорні мурахи, розбігалися по рядку в різні боки. А ось слухати музику мені дуже подобається. Коли в театрі гасне світло, я одразу ж заплющую очі і слухаю звуки гітари, скрипок і фортепіано. Які пливуть мені назустріч і ніби торкаються мене, а я ніби повільно йду берегом моря, спекотним літнім вечором, і здається, що зі мною ніколи не трапиться нічого поганого. Там один хлопчик хоче з тобою поговорити, шепоче мені мама і показує на сцену. Я витягуюся в кріслі, намагаючись розгледіти, куди вона дивиться. «Який хлопчик?» «Де?» «Той, що їздиться на дорослому велосипеді. Дивись, он він, серед піаністів». «Філіппо? Серед піаністів? Бути не може». «Напевно, маму теж огорнув туман, і вона переплутала. Ми аплодуємо, і концерт починається». Спочатку співають малюки, які ходили на хор, потім грають на скрипках. Яка пронизлива мелодія, тебе ніби розриває на частини. Он, он той хлопчик. Як його звати? Я бачу силует. Намить освітлений яскравим світлом, він завмирає перед публікою в центрі сцени і прямує до великого рояля. Філіппо. А, точно, у нього ще куртка така. Так, значить, це і справді він. У залі запановує тиша, і Філіппо починає грати. Здається, він грає дуже складну музику, бо вона триває цілу вічність, і мені дуже хочеться побачити, як бігають по клавішах його пальці. Прекрасна мелодія проникає мені в саме серце, бере за руку і кличе за собою, як найкраща подруга. І я біжу, біжу, нескінченною клавіатурою що перетворюється на піщану доріжку, і кожна нота набігає на мене, наче хвиля. І я перескакую через одну, іншу, третю хвилю і перетворююся на дельфіна. Вільного дельфіна, який летить крізь хвилі. А музика перетворюється на море і колишиться, як їй заманеться. І в цьому морі я можу розглядіти кожну краплю і навіть підводний човен, яким я мріяла колись керувати, коли мене запитували, ким я хочу бути, коли виросту. Я розплющую очі, і музика наповнює весь зал до самої стелі гарними підводними квітами. Звук наче спускається з небес, як голос того старого, що читає мені книжку про Козіму, повільно, великими краплями перетворюючись на маленьку блакитну сльозинку на моїй щоці, що стікає шиєю за комірці. Коли Філіпо замовкає, у залі стоїть повна тиша. Вона навіть фізично відчувається. Потім усі починають шалено аплодувати, так що навіть крісла скриплять. Філіпо не виходить на уклін. Він одразу залишає сцену, хоча його викликають на біс. Його змінюють два хлопчики з гітарами Андреа допомагає їм розміститися Але в мене в голові, як і раніше, звучить мелодія Філіпо, І я не знаю, чому дивуватися більше Тому що це він не зіграв чудову музику Чи тому що на світі існує така чудова мелодія На очі так і не вертаються сльози Після концерту всі виходять у фойє Мама з татом розхвалюють Андреа а потім сідають поговорити з ним і Равіною біля столика з бутербротами. «Можна я піду подивлюся на рояль?» Тато одразу шфиркає «ні», але мама бере його за руку і ніжно каже «Джованні». Так що я все ж можу ненадовго відійти. Я повертаюся в зал. Лампи вже не горять, лише чорний рояль висвітлюється самотнім прожектором. «Зараз і його відвезуть», – лунає з першого ряду. «Я тебе не помітила», – відповідаю я. Філіпп встає. «Я зрозумів». «Злякалася». «Я підходжу до нього». «Ні». «Що відвезуть?» «Рояль». Філіпп обере мене за руку і веде на сцену. «Ми сідаємо на лавочку біля рояля». «Наша школа не може собі дозволити такий інструмент». Тож його щоразу беруть на прокат, пояснює Філіппо. Ти так здорово граєш, я й не знала. Ніхто не знає. Я нікому не розповідаю. Це тато мене змушує. Ну, граю я не так уже й добре. Я мовчу. Філіппо проводить долоною по чорно-білих клавішах. Він навіть не прийшов послухати. Ну, це не тому, що ти погано граєш. «А ти звідки знаєш?» «Ну ось, Філіп пообразився і розлютився. «Давай ти ще що-небудь зіграєш!» «Намагаюся я перевести розмову. Зіграй мені ту мелодію!» «Ну, вже ні!» І з цими словами він закриває кришку. «Ти не чула, що я сказав?» «Мені зовсім не подобається грати. Мене просто змушують, і все!» «А самому тобі?» Зовсім нічого не подобається. Філіппо замислюється. Я тут недавно розучив одну пісеньку. Вона зовсім не схожа на те, що я грав на концерті. Зіграй? Я не знаю. У мене взагалі-то немає нот. А ти просто зіграй. Філіппо покірно зітхає, кладе рухи на клавіші, її чекає. А потім повертається до мене. Я теж дивлюся на нього і вже відкриваю рота, щоб запитати, в чому річ. Але тут він бере мене за руки і кладе мої пальці на кришку рояля, туди, де зазвичай стоїть підставка для нот. Що ти робиш? Сиди, як сидиш. І Філіпу починає грати знайому пісню, яку так часто слухає тато. Пісню про підводний човен. І, що дивно, ще до того, як я почула її, звук, немов, увійшов у мене через пальці».